Kapitola 64 Útěk Ačkoliv žádná ze starých rodin se nemůže chlubit celá pokojnou minulostí, Laklesové byli obzvláště pro následování hránami osudu. Některé vzešly zvenčí. Vraždy, nájezdy, rolnické vzpoury, loupeže. Výmluvnější však jsou neštěstí pocházející zevnitř. Jak může rodina vzkvětat, když ji nejstarší syn opustí? Není divu, že jim pomlouvači často přezdívali Laklesovi. Ti jimž chybí štěstí. Pro sílu jejich krve svědčí, že přežili tak dlouho. V skutku nebýt vypálení kalupteny mohli bychom mít záznamy, jež sledují Latlesovu rodinu hluboko do minulosti, kdy mohli ve starobylosti soubořit s královským rodem v Modegu. Odhodil jsem knihu na stůl tak, že mistr Loren by snad plival krev. Pokud se majer domníval, že takové informace mu pomůžou namluvit si ženu, potřeboval mou pomoc víc, než se myslel. Ale vzhledem k tomu, jak se situace vyvíjela, jsem měl silné pochybnosti, že mě Májer požádá o pomoc s čímkoliv, natož s něčím tak citlivým jako jeho dvoření. Včera mě do svých pokojů nepovolal vůbec. Zjevněji jsem se v nemilosti a tušil jsem, že v tom má prsty Stapes. Podle toho, co jsem zahlédl od věnoci dřív v Kaudikově věži, bylo jasné, že Stapes se účastní i spiknutí s otrávením Májera. I když to znamenalo strávit celý den zavřený ve svých pokojích, zůstal jsem, kde jsem byl. Nechtěl jsem ještě více diskovat Alveranovo mínění o sobě, už tak dost nízké, kdybych se nedostavil na jeho pozvání. Hodinu před obědem si objevil vikond Guerman s několika stránkami psaných klepů. Také přinesl balíček karet, zjevně opisoval od Bredona. Nabídl mi, že mě naučí hrát drozdy a já, jelikož jsem se hru teprve učil, jsem souhlasil s nízkou sázkou o stříbenou štipku za partii. Udělal chybu, když mě nechal rozdávat a odcházel poněkud dopálen, když jsem vyhrál osmnáct partí po sobě. Snaď jsem mohl být trochu rafinovanější. Mohl jsem si s ním pohrávat jako s rybou na udici a obrat ho o polovinu majetku, ale neměl jsem na to náladu. Myšlenky Jež se mi honili hlavou, nebyly příjemné a já s nimi raději zůstal sám. Hodinu po obědě jsem se rozhodl, že už mi na májerově přízně nezáleží. Pokud si Alveron přeje věřit svému zrádnému slohovi, je to jeho věc. A ně hrombací, jestli tady strávím ještě minutu lelkováním v pokoji a budu čekat u dveří jako zbytý pes. Hodil jsem si na sebe plášť, chytil jsem pouzro sloutnou a chystal se vyrazit do klempířské ulice. Když mě bude majer během mé nepřítomnosti potřebovat, tak mi zatraceně může nechat vzkaz. Už jsem byl napůl venku na chodbě, když jsem u svých dveří spatřil stráž v pozoru. Voják patřil k alveronovým mužům, byl oblečen v safírové a slonovinové. Okamžik jsme bez nutí stáli. Nemělo smysl ptát se, jestli je to kvůli mě. Moje dveře byly na chodbě jediné, na dvacet stop daleko. Pohlédl jsem mu do očí. A ty jsi? Yes, pane. Aspoň mi stále ještě říkali pane. To přece jen něco znamenalo. A jsi tady? Abych tě doprovázel, když opustíš pokoj, pane. Dobře. vrátil jsem se do pokoje a zavřel za sebou. Pocházely jeho příkazy od Alverona nebo Stapese? Vlastně na tom nezáleželo. Vylezl jsem oknem do zahrady, pak přes potůček, protáhl jsem se za živým plotem a přeběhl po ozdobné kamenné zdi. Vínový plášť se na plížení po zahradě příliš nehodil, ale na pozadí červených střešních taček se docela ztrácel. Pak jsem pokračoval po střeše stájí, seníkem a zadními dveřmi nepoužívané stodoly. Už mi zbývalo jen přeskočit plot a byl jsem z Majerova sídla venku. Jednoduché. Sašel jsem do 12 hostinců v Klempířské ulici, než jsem našel ten, kde bydlela Dena. Nebyla doma, tak jsem pokračoval dál po ulici, očiž jsem měl otevřené a doufali jsem ve své štěstí. Zahlédl jsem ji o hodinu později. Stála na kraji hloučku a sledovala pouliční představení, věřte nebo ne, tří pensí za přání. Vletě měla tmavší, než když jsem mi naposled viděl na univerzitě, byla opálená z cest a měla na sobě šaty s vysokým límcem podle místní módy. Tmavé vlasy ji spodaly v copu na záda až na jeden tenký bramínek u tváře. Zachytil jsem její pohled, právě když smrtižah pronášel svou poslední řeč ve hře. Mám lék, jenž vždy pomůže. Mám lék, jež nikdy nesklame. Nápoje na zbohatnutí, výsledky vám přijdou k chuti. Máte-li srdce churavé, nebo vám dáma říká ne, jen pojďte k mému vozu blíže. Zbavit se všeho světa tíže. Zdena se usmála, když mě zpatřila. Mohli jsme zhlédnout hru až do konce, ale já dobře věděl, jak skončí. O pár hodin později jsme s Denou ve stínu srazu pojídali sladké vinské hrozny. Nějaký vynalézavý kameník vytesal do bílého kamenné mělkou prohlubeň, čímž vytvořil útulná sedadla. Tohle příjemné místo jsme objevili na naší bezcílné procházce městem. Byli jsme sami a já si připadal jako nejšťastnější člověk na světě. Litovali jsem jedině, že u sebe nemám její prsten. Byl by to dokonalý neočekávaný dárek, který by se k našemu neočekávanému setkání dokonale hodil. Co hůř, Nemohl jsem o něm denně ani říct. Kdybych to udělal, musel bych přiznat, že jsem ho použil jako zástavu na svou půjčku u Devy. Zdá se, že se ti daří dobře. Dená promnula mezi prsty okraj mého vínového pláště. Už si vzdal ten knihomolský život? Udělal jsem si prázdniny, uhnul jsem. Právě teď pomáhám s pár věcmi Májru Alveronovi. Oči se jí rozšířili udívem. Tak mi o tom pověz. Rozpačitě jsem se odvrátil. Obávám se, že nemůžu. Chulostivé záležitosti a tak. Odkašlal jsem si a pokusil se změnit téma. Co ty? Taky bych řekl, že se ti daří dobře. Přejeli jsem prsty po výšivkách na jejím vysokém límci. No, nestíkám se s márem, udělala přehnaně úctivé gestovým směrem. Ale jak jsem se už zmínila ve svých dopisech, v dopisech? přeptal jsem se. Ty jsi posílala víc než jeden? Přikývla. Od svého odjezdu celkem tři. Už jsem se chystala začít psát čtvrtý, ale tu práci jsi mi ušetřil. Dostal jsem jen jeden, řekl jsem. Pokrčila rameny. Stejně ti to radši budu vyprávět osobně. Dramaticky se odmlčila. Konečně jsem našla oficiálního patrona. Vážně? Vyrklo jsem radostně. Deno, to je skvělá zpráva. Dena se hrdě usmála. Zuby jí bíle zazářily v obličeji s ořechově opálenou pletí. Její rty byly jako vždy červené, bez pomoci líčidel. Patří ke zdejší severenské šlechtě? Zajímal jsem se. Jak se jmenuje? Dena zvážněla. Její úsměv pohasl a nartech jí zahrál jakoby zmatený výraz. Víš, že ti to nemůžu říct, škádlela mě. Víš, jak si potrpí na soukromí? Moje vzrušení opadlo a jednou jsem pocítil chlad. Ale ne, Deno, není to ten samý chlapík jako předtím, ten, co tě poslal hrát na tu svatbu do Trebonu. Dena se nechápavě zamračila. Ovšem, no že je. Nemohla jsem ti prozradit jeho jméno. Jak jsi mu to říkal, pan Nilm? Pan Jasan. Opravili se mi a ucítil jsem v ústech popel z toho starého spáleniště. A znáš jeho pravé jméno aspoň ty? Prozradil ti ho, když jste podepsali smlouvu? Nejspíš znám jeho pravé jméno. Prohrábla si rukou vlasy. Její prsty se dotkly copu, zatvářila se překvapeně, když ho objevila a rychle ho začala rozplétat a uhlazovat. I kdybych nevěděla, jak se jmenuje, co na tom záleží, každý má svá tajemství kvote. Já se o ta jeho nestarám, dokud se mnou jedná na rovinu. Velké mě až dosud velmi štědrý. On ale není jenom tajnůstkář, protestovala jsem. Podle toho, jak ho líčíš, je buď paranoidní, nebo se zabývá nějakými nebezpečnými obchody. Nechápu, co proti němu pořád máš. Nemohl jsem uvěřit, že to dokáže říct. Deno, vžitě znátil do bezvědomí. Stíchla. Ne. Ruka jí bezdičně zabloudila k vybledlé modřině na líci. Ne, to neudělal, povídala jsem ti to. Spadla jsem z koně. To pytomé zvíře nerozeznalo klacek od hada. Zavrtila jsem hlavou. Já mluvím o loňském podzimu v Trebonu. Denina ruka klesla znovu do klína, provedla neklidné gesto, jak se pokusila hrát si s prstenem, který tam nebyl. Jak o tom víš? Sama se mi to řekla, té noci na kopci, když jsme čekali na draka. Sklopila zrak a zamříkala. Já nepamatuju si to. Byla z trochu popletená, pravil jsem jemně, ale řekla jsi mi to. Deno, neměla bys zůstávat takovým člověkem. Kdokoliv ti dokázal provést něco takového. Udělal to pro mé dobro. V smavých očích se jí hněvivě zablesklo. To jsem ti také řekla? Já neměla ani škrávnutí a všichni ostatní z té svatby byli mrtví. Víš přece, jak to chodí v těch malých městech. Když mě našli v bezvědomí, stejně si mysleli, že s tím mám něco společného. To si jistě pamatuješ. Sklonili jsem hlavu a potřáseli jí jako volek jeho štíží ařmo. Tomu nevěřím. Muselo být nějaké východisko. Já bych něco vymyslel. No, nejspíš každý nemůže být tak chytrý jako ty, řekla. Chytrost s tím nemá co dělat, už jsem skoro křičel. Mohl tě přeteřit sebou, mohl se objevit a zastat se tě. Nemohl si dovolit prozradit, že tam je, namítla Dena. Povídal, že. byl tě. A když jsem to vyslovil, pocítil jsem, jak se ve mně zvedá strašlivý hněv. Nebyl horký a zuřivý, jak bývaly mé výbuchy z teku. Tenhle byl jiný pomalý a chladný. Jakmile jsem ho pocítil, pochopil jsem, že byl v mém nitru celou tu dobu a krystalizoval, jako když rybník zamrazivé zimní noci pomalu zamrzá. Zbyl tě. Opakoval jsem a vnímal jsem ten kus ledového hněvu. Nic, co řekneš, to nezmění. A jestli ho někdy potkám, spíš do něj vrazím nůž, než bych mu potřásl rukou. Dena se na mě podívala její vlastní podráždění se vytratilo. Věnovala mi pohled, němž se mýsi leněha a lítost. Takhle se díváte na štěně, když vrčí a myslí si, že vypadá hrozivě. Jemně mi položila ruku na tvář a já se prudce začervenal, najednou v rozpacích z vlastního melodramatického projevu. Mohli bychom se o tom přestat hádat? požádala mě. Prosím, ne dnes. Tak dávno už jsem tě neviděla, Rozhodl jsem se nechat to být, nediskovat, že jí odeženu. Věděl jsem, co se stává, když na ní muži příliš naléhají. Tak dobře, pro dnešek. Můžeš mi aspoň říct, na co tě jsem tvůj patron přivezl? Lena se opřela a široce se usmála. Promiň, to jsou choulostivé věci a tak vůbec, napodobovala mě. Nebuď taková, bránil jsem se. Řekl bych ti to, kdybych mohl, ale majer si soukromí velmi cení. Nahnula se dopředu a položila ruku na moji. Chudáčku kvote, já to nedělám na schvál. Můj patron je nejméně tak tajemný jako majer. Dal mi jasně najevo, že je bude zlé, když náš vztah někde prozradím. Dost to zdůrazňoval. Zvážnila. Je to mocný muž. Zdálo se, že chce říct víc, ale pak se zarazila. I když se mi to nezamlouvalo, chápal jsem mi. Moje nedávné střetnutí s Májerovým hněvem mě naučilo opatrnosti. Tak co mi o něm smíš říct? Dena si poklepala prstem narty. Je překvapivě dobrý tanečník, to snad můžu prozradit. Je docela uhlazený, zasmála se výrazu. Dělám pro něj nějaký výzkum, pátrám ve starých genealogiích a historii. Pomáhá mi napsat nějaké písně, abych si mohla udělat jméno. Zaváhla a pak potřásla hlavou. Mám dojem, že to je asi tak všechno. Uslyším ty písně, až s nimi budeš hotová? Plaše se usmála. To by snad šlo zařídit. Vyskočila na nohy a chytila mě za ruku, aby mě také zvedla. Dost řečí, pojďme se projít. Zasmál jsem se. Její nadšení bylo nakažlivé jako u malého dítěte. Ale když mě chytila, najednou tiše věkla, škubla sebou a přitiskla si ruku k boku. V zápětí jsem stal vedle ní. Co se stalo? Věnovala mi chabý úsměv a držela si žebra. Ten můj pád, odpověděla. Ten pitomý kůň. píchne mě tam, když zapomenu a udělám prudký pohyb. Podíval se ti na to někdo? Je to jen modřina, řekla. A doktory, jaké bych si mohla dovolit, na sebe nenechám sáhnout. Co, ten tvůj patron? zeptal jsem se. Ten by ti mohl nějakého obstarat. Pomalu se narovnala. Vždyť to nic nejde. Zvedla paže nad hlavu a udělala několik rychlých tanečních kroků, na čež se povoleně zasmála mému vážnému výrazu. Nech mi povídání o tajných věcech. Pojďme se projít. Uvěz mi nějaké temné a nechutné klepy z Májrova dvora. No dobře, začal jsem, když jsme vykročili. Slyšeli jsem, že se majet zázračně zotavilo z dlouhé nemoci. Ty nejsi žádný pořádný roznašeč drbů, už se. To ví každý. Baronet Bramston včera utrpěl strašlivou prohruvé ve Ten nás zakoulela očima. No da. Komtisa Deferová přišla o panenství při představení Dioniky. Ach. Dena zvedla ruce k ústům a zadusila smích. Vážně? Rozhodně ho neměla po přestávce. odvětil jsem jí šeptem. Ale pak vyšlo najevo, že ho jen zapomněla v pokoji. Takže bylo jen založeno, ne ztraceno. Našli ho sluhové o dva dny později při úklidu. Jak se ukázalo, zakotálelo se pod prádelník. Tena se zatvářila pobouřeně. Nemůžu uvěřit, že jsem ti uvěřila. Ohnala se po mně, ale znovu se bolestně zašklebila a mezi zuby se trhaně nadechla. Víš, řekl jsem mi mírně, studoval jsem na univerzitě. Nejsem lékař, ale to, co z medicíny znám, stačí. Mohl bych se ti na to podívat. Opřela na mě dlouhý pohled, jako by si nebyla jistá, co si má o mé nabídce myslet. Mám dojem, pravila konečně, že tohle je ta největší oklika, Jakou kdy někdo podnikl, aby mě svlékl ze šatů. Já cítil jsem, jak se do krve červenám. Nechtěl jsem. Tena se bavila mými rozpaky. Kdybych si s někým chtěla hrát na doktora, byl bys to ty můj kvote, řekla. Ale tohle zvládnu. Zavěsila se do mě a spolu jsme pokračovali dál ulicí. Dokážu se o sebe postarat. Do Majerova stídla jsem se vrátil o mnoho hodin později a zvolil jsem přímou cestu, než abych se kradl po střechách. Když jsem dorazil do chodby, jež vedla k mému pokoji, zjistil jsem, že tam stojí dvě stráže místo původního jednoho muže, který tam čekal předtím. Usoudil jsem, že přišli na můj útěk. Ani mě to nijak neskrušilo. Po čase straveném zdenou jsem si připadal 12 stop vysoký. A ještě lepší bylo, že jsme si na další den domluvili schůzku a měli jsme si vyjet na koních. Snád určitou hodinu a místo bylo při setkání s denou výjimečné. Dobrý večer, pánové, pozdravil jsem. Stalo se něco zajímavého zatím, co jsem tu nebyl? Máš zůstat ve svých pokojích, pravil já je sponuře. Všiml jsem si, že tentokrát vynechal pane. Zadzali jsem se s rukou na klice. Prosím? Zůstaneš ve svých pokojích, dokud nedostaneme jiné rozkazy, dodal. A jeden z nás s tebou bude po celou dobu. Splanul ve mně hněv. A ví o tom Alveron? Zeptal jsem se ostře. Vyměnili si na jisté pohledy. Takže ty rozkazy vydal Stapes. Nejistota jim možná zabrání, aby na mě vstáhl ruce. Pojďme si to vyjasnit. Vrazil jsem rychlým krokem a nechal jsem je, ať mě dohoní a zachrastí při tom brněním. Tak ve mně se rozhořel ještě víc, když jsem se tak hnal chodbami. Jestli jsem přišel o Majerovu důvěru, raději bych s tím skoncoval na místě. Nemohu-li mít jeho přízeň, budu mít aspoň volnost a budu se moci výdat s Denou, jak se mi zachce. Zahnul jsem za roh právě včas, abych zahlédl, jak máer vychází ze svých pokojů. Vypadal nejzdravěji, jak jsem ho kdy viděl a nesl pod paží svazek papíru. Když jsem se přiblížil, přelétlo mu obličejem podráždění. Napadlo mě, že mě prostě nechá odvést stráží. Nicméně jsem k němu přistoupil tak směle, jako bych měl písemné pozvání. Vaše milosti, pronesl jsem srdečně, mohli bychom si na chvilku promluvit? Ovšem, odvětil podobným tónem a do široka otevřel dveře, které už se předtím chystal zavřít. Jen pojď dál. Spatřil jsem v jeho očích hněv právě tak žavý jako můj. Jedna moje malá rozumná část se zalekla, ale můj hněv se zakousl do udidla a bláznivě cválal dál. Zmatené stráže jsme nechali v předpokoji, ale Veron mě zavedl druhými dveřmi do svých osobních pokojů. Ve vzduchu se vznášelo nebezpečné mlčení jako klid před náhlou bouří. Nemohu uvěřit tvé opovážlivosti, Jak jakmile se dveře zavřeli, tvým šíleným obviněním, tvým směšným požadavkům. Nesnáším nepříjemné výstupy na veřejnosti, takže to vyřešíme později, udělal vladarské gesto. Vrať se do svých pokojů a neopouštěj je, dokud se nerozhodnu, jak s tebou naložím. Vaše milosti? Podle jeho držení ramen jsem poznal, že se už, už chystá zavolat stráže. Neposlouchám tě, Řekl bezvýrazně. Pak se naše pohledy setkaly. Oči měl tvrdé jako pazourek. Teď jsem viděl, jak silně je rozloben. Tohle nebyl hněv patrona či zaměstnavatele. Nezlobil se proto, že jsem se nedokázal řídit postavením na společenském žebříčku. Tohle byl člověk, který od svých 16 let vládl všemu kolem. Nic pro něj neznamenalo pověsit někoho na železný pranýř, jen aby dal najevo své stanovisko. Tento muž, nebýt dějného zvratu, mohl být vinským králem. Můj hněv zaprskal a zasl jako svíčka a zanechal po sobě chlad. Uvědomil jsem si, že jsem situaci hrubě podcenil. Když jsem žil jako dítě bez domova v ulicích Tarbeanu, naučil jsem se jednat s nebezpečnými lidmi, opilými dělníky z doků, strážníky i s jinými syrotky, kteří mě mohli zabít nožem ze skleněného střepu. Klíčem k bezpečnému přežití je znalost pravidel, Strážník mě nezbije uprostřed ulice. Opilec se mnou nepoběží. Teď jsem si náhle zcela jasně uvědomil svou chybu. Majer nebyl vázán žádnými pravidly. Mohl klidně nařídit, aby mě zabili a nechat mé tělo pověsit na městskou bránu. Mohl mě nechat uvrhnout do žaláře a zapomenout na mě. Mohl mě tam nechat umírat hlady. Neměl jsem žádné postavení, žádné přátelé, kteří by zasáhli v můj prospěch. Byl jsem bezmocný jako dítě s mečem z vrobového proutku. Tohle vše mi došlo v jediném záblesku a zanechalo to po sobě hlodavý strach v útrobách. Měl jsem zůstat v dolním severenu, když jsem měl příležitost. Hlavně jsem se nikdy neměl chodit a neměl jsem se plést do záležitostí mocných. Právě v té chvíli vyběhl z Majerova obývacího pokoje Stapes. Když nás zahledl, jeho vždy poklidný výraz se změnil v překvapený, zděšený. Rychle se však spamatoval. Omluvte mě, vyhrkl a na spátek, odkud přišel. Stape si, zavolal na něj majer, než mohl zmizet. Pojď sem. Stape se vplížil zpět do místnosti. Renvozně si mnul ruce. Jeho obličej měl zaražený výraz provenilce, člověka, jehož přistihli při něčem nečestném. Alveronův hlas zazněl přísně. Stape si, co to tam máš? Když jsem se pořádně podíval, zjistil jsem, že rukama jen tak nekroutí, ale že v nich něco svírá. To nic není. Stápe si, zavrčel már, Jak se opovažuješ milhát, Ukaž to. Sluha otupěle rozevřel ruce. Na dlaní mu ležel bez života drobný ptáček, podobný drahokamu. Ze stápesově tváře se vytratila všechna barva. Nikdy v dějinách světa nikomu nepřinesla smrt tak krásného tvorečka, Takovou radost a úlevu. Byl jsem si s tapesovou zradou jist už celé dny a tady byl její nespochybnitelný důkaz. Zůstal jsem však potichu. Majer to musel vidět na vlastní oči. Co to má znamenat? Zeptal se Majer pomalu. Není dobré myslet na takové věci, pane, řekl rychle jeho osobní sluha. A ještě horší je u nich se trvávat. Prostě přinesu jiného. Bude zpívat právě tak líbezně. Nastalo dlouhé ticho. Viděla jsem, jak se Averon snaží potlačit hněv, který by se jinak vylil na mě. Ticho se protahovalo. Stapesy, promluvil jsem, kolik ptáčků jsi za posledních pár dnů nahradil? Stapes se ke mně otočil s pohoršeným výrazem. Než mohl něco říct, vložil se Maer. Odpověz mu, Stapesy. Jeho hlas zněl přiškrceně. Bylo jich víc než ten jediný? A pes mu věnoval ublížený pohled. Ach, randen, nechtěli jsem, abyste se trápil. Bylo vám tak zle. Pak jste požádal o ty ptáčky a měl tu strašnou noc. A další den jeden z nich umřel. Díval se na drobné tělíčko ve své dlaní a mluvil stále rychleji a rychleji slova klopítala jedno o druhé. Příliš neohrabaně na to, aby to nebylo upřímné. Nechtěl jsem, abyste měl plnou hlavu umírajících věcí, tak jsem ho tajně odnesl a přinesl nového. Pak se vám udělalo lépe a oni začali padat po čtyřech po pěti za den. Kdykoliv jsem se tam podíval, vždycky nějaký ležil dně kleci jako potětá kitka, ale vám se dařilo čím dál lépe. Nechtěl jsem se o tom zmiňovat. Stapes přikryl mrtvého ždiblíka dlaní. Jako by odevzdávali své malé dušičky, aby vás zachránili. Něco v tom muži, jako by najednou povolilo, rozplakal se. Byly to hlasité, zoufalé vzliky čestného člověka, který byl dlouhou dobu vyděšený a bezradný, když sledoval pomalé umírání milovaného přítele. Alveron zůstal chvilku ohromen a bez hnutí. Všechen hněv se z něj vylil. Pak svému sluhovi jemně položil ruku kolem ramen. Ach, stape si, řekla měkce. Kudku tomu tak bylo svým způsobem. Neudělal s nic, zač by se směl obviněvat. Těšej jsem opustil místnost a zaměstnal se ostraňováním krmítek z pozlacené klece. O hodinu později jsme všichni tři v poklidu večeřili v majerových pokojích. Alveron a já jsme z vysvětlili, co se v posledních pár dnech událo. Stapes byl radostí bez sebe, jednak z uzdravení svého pána, jednak z vědomí, že jeho zdraví se bude i nadále zlepšovat. Co se týče mě, po několika dnech, když jsem byl u Alverona v nemilosti, bylo obnovení jeho důvěry velkou úlevou. Nicméně mnou řádně otřáslo, jak blízko naprosté pohromy jsem se odstl. Poctivě jsem přiznal Márovi své milné podezření ohledně Stapese a nabídl jsem sluhovi omluvu. Stapes na oplátku přiznal, že je o mě pochyboval. Nakonec jsme si potřásli rukama a značně jsme si vzájemně zlepšili názor na toho druhého. Když jsme si ještě povídali nad zbytky večeře, stapes se najednou rychle zvedl, omluvil se a spěchal ven. Mé vnější dveře, vysvětlil Majer. Má uši jako pes. Je to skoro nepřirozené. Tapes otevřel dveře a vpustil dovnitř vysokého muže s oholenou hlavou, který si tehdy, když jsem sem přišel, prohlížel s Alveronem mapy. Velitelé Dagona. Jakmile Dagon vešel do místnosti, přelétl očima všechny kouty, okno, druhé dveře, pak krátce pohlédl na mě a otočil se zpět k Mayerovi. Když se mě dotkl jeho pohled, všechny hluboko zažité zvířecí pudy, které mi umožnily přežít v Tarbiánských ulicích, mi velely utéct. Schovat se. Udělat cokoliv, co mě odvede co nejdál od tohoto muže. Ach, Dagone, pozdravil Majer vesele. Máš se dobře dnešního krásného dne? Ano, vaše milosti. Stál zpříma a nedíval se Majerovi přímo do očí. Budeš tak laskav a zatkneš Kaudika pro zradu? Ticho trvalo sotva po dobu poloviny úderu srdce. Ano, vaše milosti. Osm mužů by mělo stačit, pokud nejsou náchylní panikaři ve složitých situacích. Ano, vaše milosti. Začal jsem vnímat drobné odlišnosti v Dagonových odpovědích. Živého, pravil Alveron, jako by odpovídal na otázku, ale nemusíte s ním zacházet jemně. Ano, vaše milosti. S tímto se Dagon otočil k odchodu. Chvatněj jsem promluvil. Vaše milosti, jestliže jde o pravého arkanika, měl byste učinit jistá opatření. Salitoval jsem si, rozuměl byste, jakmile jsem ho vypustil z úst, To bylo příliš troufalé. Měl jsem říct, snad byste si přál zvážit jistá opatření. Zdálo se, že Aleron si mé chyby nevšiml. Ano, ovšem, ať zloděj chytá zloděje. Dagone, než ho umístíte dolů, spoutejte mu ruce a nohy železným řetězem. Čisté železo, ano? Dejte mu roubík a zavažte mu oči. Krátce se zamyslel, poklepal si prstem na ty a uřízněte mu palce. Ano, vaše milosti. Alveron se otočil ke mně. Myslíš, že to postačí? Potlačil jsem nával nevolnosti a nutkání se přít ruce v klidně. Nevěděl jsem, co mě znepokojuje víc, jestli ten veselý tón, s nímž Alveron vydával rozkazy, nebo hostejnost, s níž je Dagon přijímal. S rádým arkanikem by si nikdo neměl zahrávat. Ale mně připadalo zmrzačení toho člověka děsivější než okamžitá poprava. Dagon odešel a když se dveře zavřely, Stapes se otřásl. Dobrý bože, Rande, jako by mi nalil zakrek studenou vodu. Přál bych si, abyste se ho zbavil. Maer se zasmál. Abyš šel k někomu jinému? Kde pak, Stapesy? Chci ho právě tady, svého vzteklého psa na krátkém vodítku. Stapes se zachmuřil ale než mohl říct cokoliv dalšího, přitáhlo jeho pohled cosi ve vedlejším pokoji. Ach, a je tu další. Přešel ke kleci a vrátil se s dalším mrtvým třepetálkem. Držel jeho tělíčko něžně, když ho vynášel z pokoju. Chápu, že jste potřebovali vyzkoušet ten jed, ozval se odvedle, ale stejně je to k těm ubohým kalantům kruté. Prosím, přeptal jsem se. Náš Stapes je staromódní, vysvětlil mi Alveron s úsměvem. A vzdělanější, než by sám přiznal. Kalantis je jejich staré vinské jméno. Přísahal bych, že jsem to slovo už někde slyšel. Je to také příjmení vinského královského rodu, pravil Alveron kádavě. Na někoho, kdo tolik zná, máš zvláštní slepá místa. Stapes znovu natáhl krk ke kleci. Vím, že jste to museli udělat, opakoval, ale proč nepoužít myši, nebo toho ohavného pejska komtesi de Ferové? Než jsem mohl odpovědět, ozvalo se zabušení na vnější dveře a jeden z členů stráže se vřítil dovnitř, dřív než se stape, snažil zvednout. Vaše milosti, vrhl muž bez dechu, skočil k jedinému oknu v místnosti a zabouchlo okenice. Pak se rozběhl do salonu a zopakoval to s dalším oknem. Následovaly podobné zvuky z místností vzadu, které jsem nikdy neviděl. Ozvalo se vzdálené přesouvání nábytku. Stapes se nechápavě rozhlédl a napůl se zvedl, ale maher zakroutil hlavou a pokynul mu, ať si sedne. Poručíku? Zavolal s náznakem podráždění. Promiňte, vaše milosti, hlasil strážce, když se vrátil do místnosti a těžce přitom odechoval. Dagonův rozkaz, musel jsem okamžitě zabezpečit vaše pokoje. Jestli to správně chápu, něco není v pořádku, mínil Alveron Cuše. Z věže se neozvala žádná odpověď, když jsme zaklepali. Tak on nám přikázal vyrazit dveře. Bylo tam... Nevím, co to bylo, vaše milosti. Nějaký zlovolný duch. Anders i v vaše milosti. Kaudikus ve svých pokojích není, ale Dagon po něm jde. Alveronův vída Zadraceně Zatraceně, zahrmněl a udeřil pěstí do opěrky své židle. Zraštil čelo a prudce vydechl. Tak dobře. Mávnutím odeslal stráž pryč. Strážce však zůstal stát na svém místě. Pane, Degon mi přikázal, že vás nemám nechávat bez ochrany. Alveron na něj upřel nebezpečný pohled. Dobře, ale postav se semhle ukázal do kouta místnosti. Strážce se zdal zcela srozuměn s tím, že splene s pozadím. Alveron se nahnul dopředu a přetiskl si špičky prstů na čelo. Jak to ve jménu božím mohl tušit? Otázka působila jako řečnická, ale můj mozek popohnela do obrátek. Vyzvedli jste si včera lék, vaše milosti? Ano, ano. Provedl jsem všechno stejně jako v minulých dnech. Až na to, že jste pro lék neposlalo mě, pomyslel jsem si. Máte ještě tu lahvičku? Zeptal jsem se. Měl. Ta pes mi ji donesl. Odzátkvali se mi ji a přejel jsem prstem po vnitřku skla. Jak tenhle tvar chutná? Už jsem ti to povídal poloslaně, trpce. Sledovali jsem, jak se Márovi rozšířily oči, když jsem si dal prst kůstům a lehce se jim dotkl špičky jazyka. Co pak ti přeskočilo? vyhrkl nevěřícně. Sladké, oznámili jsem prostě. Pak jsem si vypláchl ústa vodou a co nejdecentněji jsem jí vyplivil do prázdné sklanice. Vytnal jsem z kapsy vesty malý balíček v papíru, vytřepal jsem si špetku jeho obsahu na dlaň a polkl jsem ho. Co to má být? zeptal se stapec. Lingelen, zalhal jsem. Bylo mi jasné, že správná odpověď, dřevěné uhlí, by vyvolala další otázky. Znamuji jsem si nabral do úst vodu a znovu ji vyplivl. Tentokrát byla černá a Alveron i Stapes na ní zdešeně zírali. Pokračoval jsem. Nejspíš nějak pojel podezření, že jeho lék neužíváte, vaše milosti. Kdyby najednou chutnal odlišně, určitě byste se ho na to zeptal. Majer přisvědčil. Viděl, jsem ho včera večer, vyptával se mě na zdraví. Někce klepl pěstí o opěrku křesla. Brokladě, jestli máš špetku rozumu, tak už je jeden a půl dne cesty pryč. Nikdy ho nechytíme. Chtělo se mi připomenout mu, že kdyby mi věřil od samého začátku, nic z toho by se nemuselo stát, ale pak jsem si to rozmyslel. Radil bych vám vaše milosti, abyste stahl svému že zvěže, Měl dost času, aby tam přichystal všelijaká nepříjemná překvapení a pasti. Marr přikývl a přejel si dlaní přes oči. Ano, jistě. Dohledni na to, stape si. Nejspíš si teď odpočinu. Než se tohle vyřídí, chvíli to potrvá. Už jsem byl na odchodu, ale Majer mě gestem přivolal zpátky. Kvote, zůstaň ještě a připrav mi konvici čaje. Stapec zazvonil na služebné. Zatímco sklízeli zbytky naší večeře, zvědavě si mě obhlíželi. Nejenže jsem v Majerově přítomnosti seděl, ke všemu jsem s ním pojedl v jeho soukromých pokojích. Tyhle novinky se po rozšíří do deseti minut. Když odešli, udělal jsem Majerovi další konvici čaje. Chystal jsem se odejít, když na mě promluvil přes okraj šálku, příliš tiše, aby to zasahl strážce. Kvote, prokázal si svou důvěryhodnost a já lituji pochybností, které jsem o tobě choval. Usrkl a polkl, než pokračoval. Na neštěstí nemohu připustit, aby zvěsti o travě pronikly na veřejnost. Ovzvlášť, když travič uprchl. Upřel na mě významný pohled. Smařilo by to tu záležitost, o níž jsme hovořili předtím. Souhlasně jsem přikýbl. Kdyby se rozkřiklo, že ho málem zabil vlastní arkanik, sotva by to Alveranové pomohlo získat ruku ženy, s níž se chtěl oženit. Mluvil dál. Na neštěstí mi tato nutnost utajení brání, abych ti poskytl odměnu, jakou zasloužíš. V jiné situaci bych darování půdy považoval za pouhé znamení díků. Udělal bych ti také titul. Tuto výsadu si má rodina zachovala, ani král nade mnou nemá moc. Zatočila se mi hlava z důsledku toho, co Májer vykládal. Ovšem, kdybych něco takového udělal, vyžadovalo by to vysvětlení. A právě to si nemohu dovolit. Alveron natáhl ruku a mně chvíli trvalo, než jsem pochopil, že mi chce potřást pravicí. Člověk si s Májerem obvykle ruku nepodává. Okamžitě jsem zalitoval, že jediným divákem je strážce. Zadoufal jsem, že si potrpí naklepy. Vážně jsem se chopil Alveronovi ruky a on pokračoval. Jsem tvým velkým dlužníkem. Kdykoliv se odstneš nouzi, budeš mít po ruce veškerou pomoc, jakou ti vděčný šlechtic může poskytnout. Uctivě jsem pokývil a snažil jsem se přes veškeré vzrušení zachovat klid. Tohle bylo přesně to, v co jsem doufal. S márovými možnostmi budu moci podniknout řádný výzkum mirů. Může mi zajistit vstup do klášterních archivů, soukromých knihoven, na místa, kde jsou uloženy důležité dokumenty, které nebyly upraveny a scenzurovány jako ty na univerzitě. Bylo mi však jasné, že toto není správná chvíle, abych o to požádal. Averon mi slíbil pomoc. Můžu si dát na čas a zvolit si, jaký druh pomoci potřebuju nejvíc. Když jsem vyšel z májerových pokojů, stapec mě zaskočil náhlým mlčenlivým obětím. Výraz jeho tváře nemohl vyjadřovat větší vděk, ani bych vytáhl jeho rodinu z hořícího domu. Mladý pane, pochybuju, že máš ponětí, jak moc jsem ti zavázán. Cokoliv budeš potřebovat, dej mi vědět. Sevřel mi ruku a nadšeně mi s ní potřásl. Současně jsem ucítil, že mi cosi vtiskl do dlaně. Potom jsem stál v chodbě sám. Otevřel jsem dlaň a spatřil jsem stříbrný prsten s vyrytým stapesovým jménem. Vedle něj ležel prsten, který nebyl vůbec z kovu. Byl hladký, bílý a také měl na sobě vyrito jeho jméno. Neměl jsem ponětí, co by taková věc mohla znamenat. Vydal jsem se do svých pokojů, hlava se mi téměř stočila náhlým štěstím.